Al-Ali, die allerhoogste, hierdie naam is afgeleid van die woord Oulu, wat iets hoog of verhewe beteken. Al-Ali is daar die weese vir wie daar geen rang waar as syne is nie, en alle ander range is laar as sy rang. Hy is daar die weese wat as gevolg wat sy kracht verhewe en verhef is oor sy schepping. Hy is ver bo sy schepping. Vry van enige ooreenkomst. Alles is onder sy onderdanigheid, sy heerskapie en sy majesteit. Daar die wese wie daar niemand anders is behalwe hy wat aan bid moet word En daar is geen onderhouwer buiten hom nie. Hy is die allerhoogste, daar is niemand hoer as hy nie. Hy is die grootste, daar is niemand groter as hy nie. Hy is verhewe, rein en foutloos. Die hoogheid van Allah word op drie maniere verduidelik. Eerstens, niks in die bestaan kan hom evenaar, in eer en status nie. Tweedens, hy het volle mag oor alle dinge wat bestaan en amal word volkome dier hom onderwerp en beheer. Derdens, alle sake wat in die jyl al voorkom, is onder sy beheer, geen saak kan in teenstred met sy wil en begeerte plaasvind nie.